Bergen ondutik, Tribunal del Pueblo. Kikikarrikaldu gurekin. Jean-François Lefortz ordu alderdiko ordezkaria gurekin izanen dugu. Joanden hastean ezkerra uh, bertzalearen mundu. Aina josiduten gai frango aipatzeko. Eta ito gerazkin antxeta irratiko lantkidearen iditzia ere sortzeak eta la orden idean. Zazpiak terdi euskal irratietan. Berriak zurekin Pantzo Irigarai eta Egaztien griparen kontrako neurriak beti haipagai. Eta aldiuntan, irisagin, azle den Patrick Dagorreten ganat joanen gira, neurri uriak ez ditu eta jasalen dituen ekezietaz mintzatuko zauku. <gülüyor> Zein bide hartu basotik landa, Goi Mailako ikasketen saloina, Iraganda larun batean bai honan, 6.000ak bat bisitari ikasle, lauion bat formakuntza desberdin probosaturik zerratxeman duten errenen daukute ikasle horietarik batzueka. Aste baten berantarikin, asidira azkenian maskaradak atzo xoetan lehen emanaldi horren giroan sartuko gira, aurtengoak dituen berezitasunekin. Eta Berishailla Obulu latseko Itza Julien Etchegarai di Francisco Binasca ko chapelketaren finala irabazi baitut gixandutekin batean Urunako telier anaien kontra Eunikaroa zurekin kajina Eurituko homendu egunguzian biskiatertugai eta temperatura atletik e 6° grado, edo ameko e ameka gado inarteanuko ki semen dira Zergaztien griparen segidadako gaur, hasle baten ganat izangira, hain zineko egunetan reiten gina osiem bezala, eritasunaren geldi azteko, sanitarioak hartu ditu laborantziako ministeritzak, lehenik hori eroiterazten daukuzu, Katja Lenindaburu. Lehen urratxe batean askuntza guzien hilzea ipatuazen. Gerostik neuriori bastertu da, hasleek ahatik, ere maiten duten produksionea bururatu eta ez dute kabale handana berri baten hartzeko dretsolik. Handana berri bat hartu hain zin, hamarraztez, bastimenduen sanotzelanak egitea, behartuak izanen dira laborari guziak. Bederatzimila ate ditu irisariko gerua elgarrikin gaekak eta hasleak nekezia hondian txartzen dituela neurri horrek, ekan dauku gaekako patrik dagoretek. Ebe bai egia ekan neurri biziki zailak hartuak izan dira, eh? Bon, ditugun ateak hemen etxaldian. Beha aje bururatera manen ditugu. Beha bat ditugu beste askuntzak, gure etxaldian. Baina pentsatzen dut a, a, Etsalde bat zuen dako hori uh, bakarrika ateak uh, baduten uh, zailago izanenda, irabaztiko eskasa izanenda, biziki zaila izanenda. Bairatuko duten galtzea, Ordaindua izanen zaietela, du Patrick Dagoretek eta Euskal Herrian, holako azle guti balima dira ere, sendikat guzien sustengoa nahi lukete, eta entzuzen, ELB sendikatak hartu neuriak deia salatu balima ditu, azken egun hauetan, FDSOA sendikataren ezin jontatzuza izan agira, ondorioz ez dugu horian lekukutasunik bildua alizan. Bestalde libre gelditu da Aitor Elizaran, bere baitalik orkestu da Espainiako hausetik nazionalian, IES egin azula deklaraturik, unen agastatzeko agindua emanazuen Madrileka. Frantziako sei urteko presundegi kondena bete ondotik Aitor Elizaran Madrilgoa iraportuan utzizuten libro joan dena lauian, eta ondotik, da ondoko egunean, haren agastatzeko manua eman zuen hausetik nazionalak, erramezala bere baitarik joan da iraganazte egun darian eta libro utzi dute, baina ezta Espainiako Estadutik ateratzen hal eta amostegunian bein epaite egitik pastu berdu sinatzeko. Zeinbidea hautatu basotik landa, ikaslekeien galderei erantzuteko aukera ona okandute, larun bat uh, goizian, edo egun guzian, pontxean larun batean, goi mailako ikasketen saloina irageiten baita, iraganda, glen gunean, zazpimila bisitari pasa ziren handik, ikasleak eta beriziki borrazoak, laoio formakuntza inguru proposatuak ziren, hauen artian informatika eta numerikoak dute arrakasta eta gehien haukan, garapen iraunko garranguruko lanbideikin batera. Eskaintza zabalaberaz eta asko euskal egitik kanpo ea zer diote nik aslek. Hemen eginei tutsuik asketak ez ez zuen joan nahiak. Hau bat bat bai, sobra maita utemen. Baina? <gibar> bai, bai, <gibar> <gibar> <gibar> lanak atximaitu utemeneko nainiz. Baina, <gibar> zinez joan behar bat du du joan nahi, baina, pshiko. Urengo uh, urteko eskolak ikusteko, zerikten alko dudan. Uh, Naikonuke turismoan egin, hori uh, gaitik hori uh, ikusi gaitik, uh, dugu uh, miagitzeko uh, liceo-hotelier. Uh, Azaz nire lehen uh, da lehen urtan egitea turismo eskola bat, manxera lehen hori uh, gaitik ikusi behar dut. Luzela da piskat da dinda Hizaitan alda, baina ideia bat izan behar daz, eta hor ezin duzu dena ikusi, e, ez balin baduzu ideiik, ez e, egin ortofonista eta dokumentalizazioa hartu dut eta ikusteko. Eta berri entzauzu, hemen dilloatea? Baina pizkat min egiten du, baina dira bost urte eta gero nahi nuke egin fen, lortzen balin badut, ortofonista euskaraz egitea eta berri hemen eta ortea e, lan egiteko bai eta ikaslek baxon noko xedeak marxolako au tatu berko dituzte eta post-bak gounian chartu nainago dituzten formazioak xailkatuz Eta bat eda plataformak bere kampaina segitzen du erri elkarko bakarren proiektuari buruz lekuko sola solastatzeko eta idaien trukatzeko bere karavana autobusa, azparnekan leko errietan izanen da goizuntan, makean behatzeketak ditan, lekornen amarek eta laurdenetan eta lekuinen amekontan. Irenio Atlantikoko kontseiluak eta Donostiako ausapesak, elger laneko akordiu bat izenpetu dute turismoa, kultura eta garraioa garatzeko asmoz, Donostia Europako kulturriburua izanen da aurten, orenkari endaiako erlaitza label batekin valorizatu nahi duz ajakla zer Departamentuko Konseiloko lehen dakariak bestalde Pierre Polber zaitzen sorgun zaberri bat ere aurkestuko da Donostia 2008 eien Euskal Diasporaren inguruan eginen da ere lan berezi bat San Sebastián egunean, urte gilaren egoian eginen da, estrena eta Eta hori, egero, lau egunez ikustenalko da. Eta maskaradaka maskaradaren esasoina abiatu da atzo, oso hitan, lauren txetxegoen lankideak, lehen emanaldia jageikiru guretako. Zoruitan atzoa restitan maskadeen sasoina abiatu da azken ian. Denbora eder lagun, barrikadak gintziren goizian eta restitan jente franko biblikatu zen plazan maskaraden txegitzeko. Bere bere zitartsunak ekarritu, surotzen ordez, arzain jokiarekin eta bohame handereena. Baita arte taik egiten den bezala, arzaren prezentziarekin beste a beste. Zes referred on expressa irana salarena U Kelleryan gildudu senatu Shoea gile-aniksek Oita sil dayan besaaka Zigarios estarabencea Oiichi Mata Haunta Goda gaissa berri Gaissa fresk 公atikia e, e, cigarri, Blessed Ute geto Heri courбы zelagoago jakin chune aute maskada plaza di ki kurs denela ibadi la den de nurbaite lan egin ikaitzineti uitarasi edo aspira tributerza osten uita mabost aissa le taik bakar ik sortsi ponti quiela etandorios edo neskara da emaste ikus puntitik bide la tudan eta, moderno hoyetan desbardiz tradicional beti handiago etse Hilabete, schaeten. Hau gele ratsch, ich ich name hat schatül. Etas schön harak zuratül. Mai dir ja paläxien, wo mir an deren Hausharen kaglia junsten, et a boutique gert zu saicuremsian. Bye bye, sieh ginela, extraordinar hochigunian et a eignahigunian und standardin bon. Heltu gitzak? Beltséian aldiz, potikwek yamandie jokia, eta allblack rubi jokulaien akka delakua baliatudie. Haltu paskai baten <t 'en> Baititia berrugen, gazte uien, ere genta kevai, botzitzien uren tzian. Lehen asiat eta bon, euh, presunia minivate baizia gusuntan, euh, arrezti montanet, bon, lehen asiat eta bon, unxe gandek. Espiritiak dira haro, ikau tia renden bonako, bai uratxak dutugurako, ujan txaxa haretan txartuko, Eri zeri itxostak atzeko Gaztetak zunak siberoko Ara botiak sustatuko Eta horreia, soita hokiko gaztek, itzordua emaitan okute, Ludeni Gandian, Muskildin eta Maskaladas, e-reportai iluze bat, elgerizketa initzekin eta kantoreekin shari ondai zula eman aldian. Kirolak eta pilotan, amaturetan, franziako txapela erabendute, Binazka, Ixartarek ergane behite, etxegarai eta gixan duitek finala berroi ogoita bost irabazidute, Bayonako modern trinkitean, Urruñako, Telie, Anaien kontra, itza bere ala irabazle tarik bati, Juli etxegarai. Ixak itzita bian <referen> dira partida aurik, zentaba zinke e, eta hori dizia, dizia baita. Eta nahi e, nik asteko untxasakatu, eta peio naizin bere jokoa e, egine, baina askiziteza zaira izan da, zentatelia nahiak e, sartutira berake, eta eta bon, jo fizikoki uste dut e, hartu dugula gainabana, bon, askizaita zen asteko estatenetik bait. Aintzine, aintzinean iten dugu jokoa, gilean hartzen malimada untxoa eta mugia hartzen dugu laik, behaz, e, ala, peioaren... E, pero peor en esquerra, ala institut gausara tubo tutta na esquine esquerra. Ala eh equipana, equipa etina, equipa va tenere Eta berezkoetan, arratxalde ontan txekitzen da, buruz xapelketa garaten haintzin partida adiskidantzakoa izanen da, Waltari Elgarten kontra, eta gero xapelketaren zata, Bilbao ospitalen kontra, Ariko da, eta rugbian zafraldi zigerri hartu du, maulek federal batean atzo 9xen, eta bost galduute, galdu dute, sibrotarek, angilukere galdu, gorieten, ameka ogoita zazpi, federalbian, berri honak horra atik Nafarroak ogoita ama-lau ama-iru kontra lauen eta bostpundu ofentsi bain gatik ofentsi bari eskerra Donibarilu izunek ogoita zurzia amost irabazi kastel zarazanen kontra endaia montobanen nausitu amost eta ama-iru Federaliruan azpandarrak mugertarri nagusio eta bost ameka irabazitu asparnek bai honak ogoita bi galdu amar galdu pongloena larresoro bizanuzi nausitu, geita bat hiru eta Donap Paleuka irabazi du bakjuren kontra hamalhau eta bederazi. Eta futbolian bar da, sekulako zafaldi hartu du Bilboko atletikak ere Barcelonaako zelaian Espainiako ligaren uh, kondu huts eta sei galdu dute sururi gogieke garxuntan ari da ganadaren kontra. Goazzen aintzina Goizbergi saioarekin, zoekina Kristof eta e, Batit. Eta Bretañan bere burua bezala proposatua zuen gizon bat, Hilda farmaziako entxeguen ondutik. Parkinson gaitzaren eraginen arintzeko probak gelitu dituzte beraz atzo bretainean sei koba hereri etxeera zituzten lau kalte neurologikoekin bat koman eta beste bat ondoriorik gabe komantzen gizoak dela hil Bretaininiako generik ospitaleak jakin arazi duen ez hartzaile guztiak gizonak dira hogeita zortzta ok bergeita bedaatziourte artekoak denetarat laita hamar lagun eta proben leheniziko faxant ziren Frantziako biotjala laborategiari zen proben egiten Portugalko bio ial farmacia imprécharednako Azan Ronni Irango presidenteak igande untan adiera situenez bereialdeak garai birri bat zidekidu munduarekiarako ajemanetan Iranek bere programma nukleagaren zonbait talerdien mugisteko hartu engaiemendua bete ondotik islamia jaren kontrako zigorrak altxatu dituzte. Estatu batuak eta Europak bat asunak. Lehenik nazio hartetik bai estatu dute Iranek bete dituela joanden ustailian, Vienan, itzartu akordioa martxan ezartzeko balintzak. Unek akordioak Iraneko, edo unen akordioak Iraneko programma nukleagaren zonbait talerdien muristia aurre ikusten du. Amar eta augo eta bosturte bitartean, eurri zigortzaileak kentziaren truke iraneko buruzagiek, iraneko eta estatu batuetako nazionalitatea duten bost preso libratu dituzte atzo, horren truke, ameriketako estatu batuek zazpi irandar askatu dituzte, estatu batuetan kondenaturi, gedo epaikitaren zain zirenak. Eta suediak ez du, mende baldeko ezagutuko. Aztapeneko posizio atxikibalu Europako lehen estatua izan Marokoren menpeden lujalde horgen izaitzia ezagutzeko, Marokok atxeginez hartudu erabakia, nazio batuen behemian egine negoziazioen alde egin dutu dute. Erabakiaren gibilean Marokoko deleaguz, delegazio baten eragina eta initz aipatzen den Kazablankako Ikea saltegiaren ideketzia debekatuko zutela beste naz.